Tässä kohtaa lienee syytä muistuttaa kuuliaa siitä omituisesta äänestä, joka, kuten jo vihjasimme, liittyy jollain tavoin siihen, että arkeologien kaivaus kohtaan ilmestyi odottamatta erittäin käyttökelpoinen ja syvä kuilu. Lisää omituisia ääniä voidaan kuulla aivan kyseisen kuilun pohjalta, ja ne saattavat osiltaan selittää edellä kuulun äänen luonnetta ja syytä. Tällaiselta nuo uudet äänet kuulostavat. Jatkossa nuo äänet kehittyvät tähän suuntaan. Go. Ja edelleen näin. Minun Minuun sattuu. Olen siis olemassa. Tai minun tapauksessani olen olemassa, siis minun sattuu. Kappas vain näyttää siltä, että makaan syvän synkän kuilun pohjalla. Se tuntuu tutun turvalliselta. Mitähän se oikein tuo minulle mieleen? Nyt muistan. Elämän. Juuri siitä syvän kuulun kuilun pohjalla makaaminen muistuttaa minua elämästä. Menisiköhän se pois, jos vaan makaisin tässä piittaamatta siitä? Tai sitten ehkä ei. Jos en kerran päässyt elämästä eroon putoamalla 20 kilometrin korkeudelta ja porautumalla useamman kilometrin syvyydelle kallioon, en taida päästä eroon siitä myöskään sillä, jos en ole piittaavina niin siitä. Mutta toisaalta, voin aivan yhtä hyvin maata tässä joka tapauksessa. Vai pitäisikö minun kiivetä ylös? Tai jos minä vaan halitulijalla tuli alla, täällä maailmalla Puun onko sillä yleensä mitään merkitystä? Ja vaikka olisikin, onko sillä mitään merkitystä, jos sillä on jotain merkitystä? Hali tuli Hali tuli Hali tuli Hali tuli ja niin edelleen. Kuilun yläpäässä on ehtinyt kulua vain sekunnin murtoosa siitä, kun Artur sanoi: En enää muista, mitä minä kysyin. Sinä siinä. Minäkö? Minkä vuoksi nuo kaksi muuta nappaamamme tyypikkä täsmälleen saman näköisen kuin sinä? Se on pitkä juttu. Otetaan lyhennetty versio. Sen vuoksi. Olipa terävää. Kuka nyt? Minä olisin voinut tuosta vaan eliminoida. Eliminoida? Tappaa eli eliminoida teidät. Mutta minusta tuntuu, että olen alkanut pitää teistä. Ai, eikö meillä ole mitään sanottavaa tässä asiassa? Sotilas! Niin herra. Olen tullut siihen tulokseen, että pidän näistä kaadasta, joten heidät toimistoni. Kyllä, herra. Luulen, että pidän heistä eniten toimiston seinälle naulattuina. Hoidaan asia. Menemme minun virkaautollani. Selvä on, herra. Alka nilkuta. Selvä on, herra. Yritän olla nilkuttamatta, herra. Yrittäminen ei riitä. Sinä yksinkertaisesti lopetat sen. Kyllä, herra. Nyt sinä nilkuta toista jalkaasi. Äh, niin taisit nilkuttaa, herra. Sinä et nilkuta kummallakaan jalalla, onko selvä? Äh, selvä on, herra. Te, vangit, tuota. Mikä. Juuri te. Nostakaa sotilas pystyyn ja kannatelkaa häntä. Mennään. Kiitoksia, herra. Tervetuloa toimistooni. Tämä on operaationi hermokeskus. Koska olette niin kovasti yrittäneet saada selville totuuden meistä, Saatte tehdä sen mukavassa ympäristössä. Sotilas! Niin, herra. Näytä heille vain osa filmimme. Selvä on, herra. Uh -uh. Tekaksi! Antakaa uh -uh. Hän heidät projektorilua. Mikä häntä oikein vaivaa? Hänellä on sopivan kokoiset kengät, mutta hänen jalkansa ovat liian iso. No niin. Kiitoksia. Tuhanet kiitokset. Tämän elokuvan on tuottanut Dolman Sakslilin kenkäyhtiö, aggressiivisen markkinoinnin alkeen. Otetaan jokin planeetta, mikä tahansa planeetta, Bartrax tai Putringfordu, maa tai Giasbaniin tai Aspleek tai mikä tahansa niistä sadoista planeetoista, jotka ovat tällä hetkellä meidän markkinointikohkeitamme. Mitä voisi olla pahempaa kuin joutua tuhotuksi? Niin Parhaimman kuvan markkinointimenetelmiemme tehokkuudesta saamme, kun tutkimme niiden vaikutuksia Brontital-nimisellä planeetalla. Se on minun vastuualueettani. Päämaessa ollaan ylpeitä minun saavutuksistani. Vain muutamia satoja vuosia sitten tämä planeetta oli iloinen, huoleton, varsinainen tyyssiä. Hyvää päivää! Hyvää päivää! Hyvää päivää! Hyvinkö menee? No hienosti, todella hienosti pyyhkii. Kiitos vaan. Entäs itse, mukavastiko pyyhkii teillä? Juu, tosi kivasti. Onko teillä ollut kiireitä? Joo, toki. Ja terveyttäkin piisaa silmät kirkkaat, ihopuhdasjalat vetreet. Eikä elämä ole ihanaa? Sehän on loistavaa. Niinpä niin. Tässä on vain yksi huono puoli. Nämä miehet eivät tuota voittoa Dolman Saxlinin kenkäyhtiölle. Entä sitten? Entä sitten? Entä sitten? Niinpä asensimme planeetan kuun timeälle puolelle Dolman Sakslin yhtiön kenkien myynnin edistämissädettykin. Ja yhtäkkiä ihmisillä on hirvittävä, käsittämätön hinku rakentaa kenkäkauppoja jokaiseen lähiöön, jokaiseen kadun kulmaan, joka niemehen notkohon saarelmaan. Kenkäkauppoja, kenkäkauppoja ja taas uusia kenkäkauppoja. Oxford Street. Mitä? Oxford Street. Tuossa vilahti juuri Oxford Street. Ja tästä Street. alkoi todellinen kierre. Seuraavaksi keskityimme muotiin. Joka vuosi erilaiset kengät. Joko liian leveät tai liian kapeat. Ja äärimmäisissä tapauksissa radikaalin muodikkaat kengät, joiden korot on liimattu kiinni toisiinsa. Kyllä meillä riitti riemua kuun pimeällä puolella. Me ulvoimme naurusta, kun liikeyritys toisensa jälkeen muuttui kenkäkaupaksi niin, että lopuksi ei koko planeetalla ollut mitään muuta kuin kenkäkauppoja. Ja kun ihmiset lopulta nousivat kapinaan, me lähetimme jalkaväijöitä kiinni. Kyyntä palikkiin, lasketa asenne, rentoutukaa ja nauttikaa uudenna, käy niissä lätäneenä. Ne ovat koodikkaiset, kierikkäiset, rentoutukaa. Ansakaa jaloilleni uudenna, käy Rentoutukaa ja nauttikaa kinginä. Ritjoutumaa ja tarvitaan! Ritjoutumaa! Miksi palottaa? Sotilas! Niin, herra. Mennä kytkimään varageneraattori generaattori päälle. En pysty, herra. Jaloissani on kuolio. Hyvä on. Ota vangit kiinni. Vangit! Niin? Ottakaa itseä kiinni. Mitä hittoa tää oikee tapahtuu? Joku yrittää murta, tuu ole läpi! Maavin! Oletan, että haluatte tulla pelastetuksi. Kyllä! Kyllä, kiitos! Hän ei puhunut sinulle. Tule, lintila lähdetään. Tulkaa nyt jo, jos yleensä tulee. No odottakaa! Minun on säädettävä kriisimittarini. No niin. Mennään! No vaan kamoillamme alas käyntämään! Tuohon suuntaanko? Niin, niin, niin! Mutta sehän on ylöspäin! Ylöspäin, ylöspäin! Yl Pidin tuota Pirun käytävä ala tulla! Ai sinne päin! Minä olin, että sinä osaatit... Ai! Ja niin kaikki näyttää viittaavan siihen, että juuri kengät ovat niitä, mitä ne nyt olivatkaan, joista lintuihmiset kieltäytyvät puhumasta. Ja omituista kyllä edellä mainittua kenkien myynnin edistämissädetykkiä ei ole olemassakaan. Siitä puhuminen on pelkkää hämäystä, jonka tarkoituksena on saada kenkäyhtiön toimitusjohtajat kuvittelemaan, että he ovat mukana jossain jännittävän hyökkäävässä kampanjassa, kun totuus on, että heidän ei tarvinnut muuta kuin odottaa. Nyttemmin on nimittäin kiistattomasti todistettu, että kenkä tapahtumahorisontti on väistämätön, joskin varsin valitettava talouselämän ilmiö, jonka vaikutuksia tullaan tulevaisuudessa opettamaan elämän, maailman kaikkeuden ja kaiken muun sellaisen peruskeskikoulussa. Tässä esimerkki tyypillisestä tietokoneoppitunnista Brandisbogan planeetan Megalyseossa 911VCK168 maailmankaikkeuden ajallaskun mukaan. Hyvää huomenta, elämänmuoto. Moi, opet. Istutko sinä mukavassa asennossa? Joo. Siinä tapauksessa nouset ylös. Talouselämän lautaiset lait, oppitunti 17, oletko sinä noussut seisomaan? Joo. Hyvä. Olettamus, sinä elät jännittävässä edistyksellisessä yhteiskunnassa, mihin suuntaan sinä katsot. Ylöspäin. Mitä sinä näet? Avoimen taivaan tähtiä loputtaman taivaan rannan. Oikein, saat painaa nappia. Kiitos. <tri> Ai, kun tuntuu hyvältä. Olettamus, sinä elät tylsessä taantuvassa yhteiskunnassa, mihin suuntaan sinä katsot. Alaspäin. Ja mitä sinä näet? Kenkäni. Oikein. Ja mitä sinä voit tehdä nostattaaksesi mielialaisin? Painaa nappia. Väärin, mieti tarkemmin. Maailma, jossa elät on masentava ja sinä katselet kenkiäsi, millä voisit ilahduttaa itseäsi? Ostamalla itselleni uudet kengät. Oikein. Saanko nyt painaa nappia? Hyvä on. No niin, kuvittele nyt mitä tapahtuu, jos kaikki tekevät samoin kuin sinä. Kaikilla on hyvä olo. Älä ajattele koko aika pelkää nappia, keskity. Jos kaikki ostavat uuden kenkäparin, mitä tapahtuu? Tarvitaan lisää kenkiä. Mm. Ja sitten. Lisää kenkäkauppoja? Oikein. Saanko minä nyt et? Ai. Ja jotta nämä kaikki uudet kenkäkaupat voisivat toimia, mitä meidän on tehtävä. No kaikkien on ostettava lisää kenkiä. Ja kuinka ihmiset saadaan kuluttamaan enemmän kenkiä? Tehtailijat luovat yhä uusia ja uusia muotisuuntauksia ja valmistavat niin huonoja kenkiä, että ne joko puristavat jalkoja. Niin, Niin, että... Jokaisen on ostettava yhä enemmän kenkiä. Kunnes... Kunnes jokainen on kurkkaa myöten täynnä kehnosti tehtyjä kenkiä. Ja minä olen kurkkani myöten täynnä tätä typerää oppituntia. Ja sitten... Enkä minä osaisi painaa nappia. Et. ja sitten anna tulla... Tehtailijat joutuvat tekemään valtavia sijoituksia saadakseen ihmiset ostamaan yhä enemmän kenkiä. Ja näin syntyy... Lisää Kunnes olemme saapuneet pisteeseen, jossa... jossa... minä painan nappia. Hyvä on. Ai, upeata, Kunnes olemme tulleet pisteeseen, jossa... jossa tavoitamme horisontin. Koko talousjärjestelmä ylitasapainottuu. Kun kenkäkauppoja on enemmän kuin muita liikeyrityksiä yhteensä, käy taloudellisesti kannattamattomaksi perustaa mitään muuta kuin kenkäkauppoja. Ja bingo, minä saan jälleen painaa nappia. <skrattua> Et saa painaa nappia ilman lupaa. No niin, mikä on kehityskulun viimeinen vaihe? Maailman kaikki kaupat ovat kenkäkauppoja. Jotka ovat täynnä kenkiä, joita kukaan ei voi pitää. Ja siitä seuraa nälänhätää, taloudellinen romahdus ja tuho. Harvat eloon kehittyvät mutaation kautta linnuitsia ja vannovat, etteivät koskaan astu planeetan pinnalle. Loistavaa. Opitunti on päätynyt. Saat painaa nappia. <tuh> Jope. Moi sitten. Sinulta taisi unohtua jotain. Niin mitä? Painaa toista nappia. Oh, ai niin. Ah, ah, oh. Ja niin edelleen. Tällä välin Dolman Sakslilin kenkäyhtiön on jännitys kohoamassa. Kuinkas muuten? Hienoa, että löysit meidät maavin. Missä sinä olet ollut? Syvässä synkässä kuilussa. Minun oli pakko kiivetä ylös, kun siellä alkoi tuntua liian mukavalta. Tulkaa. Meidän on parasta pysyä liikkeellä. Meidän on päästävä ulos täältä. No, sanopas muuta. No. Samaan aikaan vain parin kilometrin päässä itään tästä paikasta, Ford ja Ford yrittävät epätoivoisesti päästä sisään johonkin paikkaan. Tarkemmin sanoen johonkin suojaan lintujen yhä tehokkaamaksi muuttuvalta pommitukselta. He etsivät suojaa ränsistyneestä rakennuksesta, joka on valtavan kokoinen, matala ja hyvin, hyvin vanha. Tuossa on ovi. Äkkiä nyt avaa se. jo Avataan se väkisin. Voimalla. Äkkiä sisälle. Huhuhuhuhu! Huh. Katsopa tätä! Tiedätkö, mikä tämä on? Ällistyttävä. Ikivanha hylätty avaruussatama. Kukaan ei ole käynyt täällä varmaan moneen sataan vuoteen. Katso, katso noita avaruusaluksen romuja. Joo, pelkkää ruostetta ja romua. Joo! Jotenkin aavemaista. Ne ovat kuin sellaisia. Tuota, niitä mitä munista tulee? Lintoja. Ei, kun sitten sen jälkeen. He. Mitä munista tulee sen jälkeen, kun siellä ei ole enää lintua sisällä? E ja... munankuoria. No joustii. Niin. Ne ovat kuin jättimäisiä rikkoutuneita munankuoria. Ja katso tuota pölykerrosta ja noita valtavia hämähäkin verkkoja. Ja siellä. Missä on valtavia hämähäkin verkkoja, on myös. Varo! On, Valtavia hämähäkkejä. Varsin. häitä joka tapauksessa. Tähtien väliset avaruuslinjat OY. ja. Tämäkin on aikoinaan ollut melkoinen meniä, mutta nyt... He, niitä ei tarvitse kuin vilkaista, niin ne hajoavat tomuksi. Hei, vilkaseppa tuotakin. Joo. Hetto. Se hajosi tomuksi. Mutta katsopa tuota. Tuota jättimäistä alusta tuolla. Se on pölyyn ja paskan peitossa, mutta näyttää muuten vahingoittumattomalta. Ei oo. Se on edelleen kytketty voimansyöttöjohtoihin. Voimansyöttöjohtoihin? Niinpä onkin. Jep, omitoista. Tiedätkö mitä minä ajattelen? En. En minäkään. Se on vähän pelottavaa. Mennään katsomaan. Joo. Ford. Tämä? Luuletko sinä, että tämä alus olisi? Kyllä.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 Kuuluuko mitään? Hetkinen. Joo, joo. Nyt kuuluu jotain. Mitä sitten? Ei, ei hitto. Ford, tämä on uskomatonta. Uskomatonta? Annako minäkin kuuntele? Seiford kuuli, ja oliko se todella niin kammottavaa kuin hän antaa ymmärtää? Voiko se johtaa hänet suoraan päämäärään, vaikkei hän ole edes yrittänyt päästä siihen suuntaan? Tuleeko eteemme tilanne, jossa meidän on sittenkin pakko paljastaa se kammottava ratkaisu, joka on keksitty lintilujen muodostamaan ongelmaan? Päättyykö kaikki onnellisesti, vai tuleeko lopputulos muistuttamaan arkipäiväistä elämäämme, joka on toki paikoin mielenkiintoista, mutta kuitenkin kovin kaukana aidosta? Mitä aito todellisuus loppujen lopuksi on? Emme pysty takaamaan, että löytäisit vastaukset näihin kysymyksiin ensi viikon jaksosta, mutta kuten aiemmin todettiin, kaikki on mahdollista tässä käsittämättömässä maailman kaikkeudessa, joka sallii linnunradan liftareiden käsikirjan tapaisten teosten julkaisemisen.